A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 9 Este deprisos să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru Sfinți. Cunosc, în adevăr, bunăvoința voastră, cu care mă laud cu privirea la voi către macedoneni, și le spun că Ahaia este gata de acum un an. Și râvnea voastră am bărbătat pe foarte mulți din ei. Am trimis totuși pe frați, pentru ca laudea noastră cu voi să nu fie nimicită cu prilejul acesta, ci să fiți gata, cum am spus. Dacă vor veni vreunii din Macedonia cu mine și nu vă vor găsi gata, n-aș vrea ca noi, ca să nu zicem voi, să fim dați de rușine în încrederea aceasta. De aceea am socotit de trebuință să rog pe frați să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi,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 să prisosiți în orice faptă bună, după cum este scris. Am prăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în viață. Cel ce dă sămânță și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de sămânat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. În timpul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele, pentru orice dărnicie care, prin noi, va face să se aducă mulțumirii lui Dumnezeu. Căci ajutorul date darurile acestea, nu numai că acopere nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovadă dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți și îi face să se roage pentru voi, și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare a lui Dumnezeu față de voi. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare.